Така, минавам на третата идея за звярат. За него можем много да говорим, но ще говорим по-малко. Звярат и сатана са две различни нищ... лица на злото. Сатана е благословенното зло. Загатнах предния път. Той е тъмнина, от която ще произлезе светлина. Тоест, той е осветена тъмнина. Звярат е неосветен мрак. Звярат е много тежък мрак. Не просто тъмнина. Мрак. Неосветен, неоплоден. Той е голяма тайна в мистерията на Абсолюта. Сатана е свързан с духовното преобразяване на съществата. Звярат е нещо по-дълбоко. Сатана е тъмнина, която е път към Бога. Звярат е древна мистична тайна. Той е път към Абсолюта и Неговата бездна. А за другите недостойните Той е втвърдяване и огромен застой. Сатана е свързан с земните времена, докато звярат, който е резерва в Абсолютът и идея, той е свързан с Божествените времена, свързан с далечното бъдеще. Сатана е силен, звярат е мощ, Абсолютът е всемогъщ, Бог е просто могъщ. Вярат ще движи хората в бъдеще от Божественото и от Единството към Съвършенството на Абсолюта. Чрез Сатана Бог ще изликува бездуховността, т.е. тъмния материализъм. А в бъдеще, чрез вяра, както виждате, нищо не съществува случайно. Чрез вяра Бог ще изликува духовната природа на човека. Тогава ще дойде нещо по-дълбоко. Божествената природа и от Божествената по пътя към съвършенството на мистерията. Както виждате, след Божественото има и нещо абсолютно. Така. Така както Земното съзнание е бедно по отношение на Духовното, така и Духовното е бедно по отношение на Божественото. И Божественото е бедно по отношение на Абсолютното и Тайно съзнание. Може да се каже и така. Така както тялото е бедно по отношение на душата, така душата е бедна по отношение на духа. Така духът е беден по отношение на Искрата. Душата е духовното съзнание, един етап. Духът е Божественото съзнание, а Искрата е Абсолютното съзнание. От всички съзнания земното е най-мъртво. Разбира се, то и животинското е мъртво, но понякога има различия. Понякога животинското може да е по-живо. От човешкото. Но така или иначе те спадат към мъртвите съзнания. Все едно е дали това земно съзнание е в движение. Тоест, дали се намира човека в този или в онзи свят. Той все ще се преражда много пъти, защото еволюцията го изисква. И душата също ще се преражда много пъти. Защото развитието го изисква. Самата любов го изисква. Духът също ще се преражда. Също ще трупа опит. Защото една друга мъдрост го изисква. Искрата. Квинтесенцията на Духа. В най-дълбокия смисъл тя е син на бездната. Духът е син на Бога в най-чистия смисъл. В един много възвишен смисъл. И затова Бог се объединява с Чистия Дух. Искрата е от по-дълбоко измерение. Искрата е свързана, както казах, с Абсолютното съзнание. Нещо много повече от Божественото съзнание. Чистия Дух пак казваме Син Божий, но Искрата е Абсолютно съзнание. Това означава, че човека го очаква велик път, от време към вечност, от вечност към безкрайност и от безкрайност към тайната на мистерията. За сега Сатана е зло, а Звярат живее в заключена тайна. Той е предвечно зло, условно. Той е идея на Абсолюта. Звярат е скрит от погледът и на ангелите, и на боговете. Трите шестици и антихриста са само малки частици от тази предвечна идея на звяра. Те са нещо както дяволите са частици от сатана, негови излъчвания, негови и затова, казва очителят, те нямат право да лъжат сатана. Сатана е бащата на лъжата, когато дяволите ходят на отчет. Значи на другаде може да лъжат хората и себе си, но пред Сатана цялата истина, защото не могат да излъжат бащата на лъжата. Той ще ги хване и става по-лош. Например, трите шестици е число с двоен смисъл. Той е едновременно хем залез, хем възход. Т.е. за недостойните е залез, за достойните възход, за неподготвените. Значи, за неподготвените това е зло, защото това число съдържа в себе си в нишия си аспект много гъста демонична енергия, която някога е била отделена от Бога. Същевременно това е скрит възход за духовете. За верните и неизменните. Казано по друг начин. Чрез числото трите шестици Бог ще направи голямо пресяване. Значи, трите шестици е сила, която в часът на истината ще улови телата и нищите души за своите бъдещи планове. Силата на това число ще обедини в човека астралната, менталната и физическата нечистота. Ще ги сгъсти в него за други прераждания и за други уроци. Този звяр има много дълбоко право, казва Учителя, да съществува. Причината е предълбока. Тук няма да се спирам на подробности, но ще кажа, че в момента нито посветени, нито велики учители, нито велики посветени адепти не могат да го преодолеят. Могат да преодолеят сатана и тъмнината, но не могат да преодолеят звяра. Защото звярат не е благо като сатана. Той е от повища мярка. Нещо много повече от благо. Той, както казах е, абсолютно неосветен и неоплоден мрак. В древността, в своето тайно минало, звярат е бил преодолян само две неща. от тайната сила на Бога, която по-късно е била наречена Божия гняв, и от 24-те старци. 25-тия старец не е минал през това зло. Учителя казва, около нова година и след нова година ще издадем една книга за тайнствата. Там има много неща. Учителя казва, че звярат е че 25-те старец не участва на събранията на 24-те старци, защото още не е станал достоен. Не е минал през това изпитание и те планират света, хората, развитието и така нататък без него. Но той се подготвя. Ето защо звярат ще остане за дълго време неблагословено проклятие. За сега Сатана, пак казвам, е благословено проклятие, но човешкото зло си остава, както и да го погледнем, голям провал. Дори човекът не го подозира. Ето защо Сатана е бил много необходим за Бога. Просто необходим. Човекът е способен на голямо зло, пред което и Сатана, казва Учителя, би се чудил и даже щеше да бъде безсилен. Но сам Бог му е дал тайна сила от себе си, която да пресича човешкото зло. Това означава, че Бог чрез Сатана, чрез тази сила, която му дава, ще пресече човешкото зло. Ще спаси човека, от собственото му зло, колкото и да мисли той, че това зло е на Сатана, то си е негово. Така Бог ще спаси човека от собствения му провал. Ето защо можем да кажем, че Сатана не е просто замисъл на Бога. Той е съкровен замисъл на Бога. И за това е избран Херовим.